Fotografii Memorii La ce te gândești, Teo? Că trebuie să pleci neapărat Undeva unde să te găsești cu adevărat tu însuți Să fii cu adevărat Pictor Vansan Aș pleca... Africa. Prea departe. Și tu trebuie să pictezi repede. Cât mai repede. Timpul. Scrisori către teo de Vincent Van Gogh Scenariu radiofonic de Titel Constantinescu Pe Teo M-am trezit de vreme și am văzut pe muncitor să o simt pe șantier cu un soare magnific Ți-ar fi plăcut și ție să vezi Chipul deosebit al acestui râu de personaje Negre, mari și mici Mai întâi pe drumul îngust unde nu era Decât puțin soare Apoi pe șantier Dragul meu Teo Omul din adâncul abisului, de profundis, e minerul. Celălalt cu un aer distrat, ca al unui visător, or somnambul, este țesătorul. Sunt aproape doi ani de când trăiesc lângă ei și am învățat să cunosc destul de bine caracterul lor original, mai ales special al minierilor. Și cu fiecare zi găsesc ceva mișcător, chiar sfârșietor, la acești sărman și obscur muncitori. Cei mai sărmani dintre toți, se poate spune, cei mai disprețuiți. Dragul meu, Teo, mă simt intim amestecat cu viața țăranilor, tot văzându-i continuu la toate ceasurile zilei. Abia te mișcai prin atelier. Un chioșc în gust, lepi de spatele ca să-i părintești, padosit cu lemn. Fereastra, neverosimil de mică pentru ochii Care trebuiau să distingă culori Să descifreze contururi să sau e prea mică fereastra. Dacă vrei, o putem înlocui O fereastră mare cât peretele Să poată intra tot soarele peste tine Dar eu nu vreau soare E mai bine așa O să fie aceeași lumine ca și când aș picta Modelul chiar în coliba lui Abia se să atingă dușul pereții rază de lumină Să-mi lasă impresia că Că odibuie, că se lovește de scaune, de oameni Și mâinile care o caută să alerge după ea ca după o pasăre sălbatică Rău să am în atelier întunericul bordeiului Atmosfera sumbră a casei țesătorilor A țăranilor abia veniți de la lucru Pregătindu-și cină a minerilor din borinaj Măcinați de întuneric, contopiți cu el Această contopire a omului cu lucrurile din jurul lui E însăși esența operii de început al lui Van Gogh. Omul și natura se influențează reciproc, se suprapun, se întrepătrund. Din întunericul unei colibe, întuneric orb, în culori cenușii, profilul țăranului abia se distinge la fel de întunecat, de deprimant, ca și noaptea din care vine. E de necrezut dinamismul cu care vor fi înlocuite mai târziu aceste tonuri sumbre. Fugind dintr-un peisaj monoton, apatic, câmp, câmp, Câmp, și ploi și oameni tăcuți și amari Întâlnirea lui Vincent cu soarele va fi o explozie de bucurie și exaltare duse la paroxism Fără soare, fără lumina puternică a sudului Van Gogh n-ar fi fost pictorul pe care îl cunoaștem astăzi Nu s-ar fi distins cu nimic de pictorii flamanți rămași necunoscuți și neinteresați Dar eu vreau soare, Teo! Îl vreau cu dogoara și puterea lui cea mai cumplită. l au simțit toată iarna chemându-mă spre sud. Un magnet uriaș! Aici, în acest chioșc, atelier din Brabant, Van Gogh va încerca să rămână lângă ei lui. Atmosfera de casă parohială însă îl va obosi. Dar e aproape o lege a vieții lui să. Ori de câte ori va trece printr-o mare deziluzie, drumurile îl vor aduce tot aici. E un fel de revenire a omului rămas dintr-o dată singur și care se întoarce în locul de unde speră să prindă noi puteri. Nu peisajul olandez îl va atrage, nici liniștea de seară în mijlocul familiei lui. Peisajul olandez, brabantul lui, este acela al unei regiuni severe, plate, monotone, adesea încețoșat, ceață... Prin care oamenii se regăsesc cu greu Rămânând astfel singuri Închiși în ei Într-un conformism rigid Și exasperant Aici însă Va încerca mereu să se asculte pe el Să-și caute copilăria Liniștea care probabil Îl va odihni dar... dar va pleca tot de atâtea ori Și la fel de brusc Fără regrete Fără discuții S-a născut în regiunea Brabantă a Olandei în 1853. Moare în 1890, doar 37 de ani de viață, din care numai 10 de activitate artistică. De fapt, anii care contează în cariera lui de pictor sunt cei de după stabilirea în Franța, după 1886. Doar 4 ani. Unul din autoportetele lui Van Gogh ne înfățișează un om cu părul roșu. Fața pistruiată, învătrânit înainte de vreme Ochii verzi ar băstrui Arcadele sprâncenilor proeminente Barba, mustața, acoperind gura Ca o flacără lacumă În atelierul chioși Pe care l-a lăsat aici acasă Revenit ca o pasăre la vechiul cuib Își vă ascunde tot ce-a mai rămas Din anii petrecuți la Londra Imaginea apelor tamisiei, Acețurilor A ursulei Ciudat au trecut ani. Între timp, se crezuse chemat să fie preot Să propovăduiască cuvântul domnului Prin minierii din Borinaj, în Belgia Și totuși, acel început de dragoste Ursula Va rămâne ca un stigmat pentru toată cariera lui E un omare timid Trebuie să prindă repede ceea ce zboară prin fața ochilor Altfel, acel ceva frumos va pieri prea repede Și pentru totdeauna Timiditatea. Teama de a nu rămâne singur Toate îi dau o îndrăsneală ciudată Dusă până la exaltare De aici și-a zis Natură primitivă pe care i-au descoperit-o Biografii timpului Înfățișându-l ca pe un ins mânat De instincte atavice Singur Teo Fratele lui mai mic Îl va înțelege În scrisorile lui către Teo Se conturează o figură cu totul nou Față de aceea pe care o știm din romane Și filme inspirate din viața pictorului Dincolo de tristețea și sălbăticia și marea neliniște Despre care s-au scris nenumărate pagini scrisorile ne descoperă un mare optimist Un îndrăsneț, un visător, fremătător, viu Dornic de a lucra, de a descoperi, de a izbândi, de a trăi Scrisorile lui Van Gogh către teo, Constituie un jurnal captivant Nu doar al unor fapte pitorești, stricotidiene Ci al unor intense trăiri și aspirații Van și Teo O prietenie strânsă Unică în felul ei Întoarcerea acasă și scrisorile către Teo Erau singurile lui refugii Teo îi va cunoaște și zbuciumul dragostei Pentru Ursula și peregrinările prin Belgia Ca misionar Teo va fi lângă el ori de câte ori de să Rămâne deznădăjduit și singur Dragul meu Teo nu cunosc o mai bună definiție a cuvântului artă decât aceasta. Arta este omul adăugat naturii. Natura, realitatea, adevărul. Dar cu o semnificație, cu o concepție, cu un caracter pe care artistul le face să apară și cărora le dă grai. Dragul meu Teo, aș vrea să spun că în vara asta am început să-i iubesc pe verișoara Chei. <laughs> dar când a aflat... Mi-a spus că trecutul și viitorul îi aparțin numai ei și că niciodată nu vom putea iubi. Dragul meu, Teo a studiat desenul după mine ca și cum ai semăna. A pictat tablouri, înseamnă a recolta. Meu, Teo. Cred că există în viața în viața o pictor o perioadă de liniștire, pe care pe care eu însă mi-am dat urmă, în urmă, în urmă, în urmă, în urmă, în urmă, în urmă, în urmă, în urmă, de purpură printre nori. în unei în urmă, în care în care se urmă, în urmă, în urmă, în urmă, în urmă, în urmă, ce și acoperișurile îndepărtate ale caselor Un perete imens Tablouri Culorile sumbre aproape murind Apoi alături de ele parcă din adâncuri nevăsuti bucnind. Șefer de aur Învârtindu-se amețitor Atâta suferință și atâta lumină Aici, în acest colț de muzeu imaginar Și fiecare pânză Pare un strigăt Desnădejde și sete de viață la un loc Le auzi Le auzim A Înțelege o pânză de Van Gogh Înseamnă auzi acel Tumult al glasurilor Peisaje, iubiri, chiparoși, săran, minieri și stele la oaltă. E totul un murmur care crește, crește și se rotește vertiginos odată cu pământul în jurul soarelui. Cu aerul, cu lumina, cu noi, cu tot. Mă rog doamne să-mi pozeze Teo. Și nimeni nu vrea. Mi-a spus, îți plătesc, îți plătesc, hai să vezi, vreau să te pictezi, hai de vină! Nimeni nu vrea, Teo, nimeni, nimeni Toți rând de mine ca de o maimuță Nu știu de ce li se pare totul atât de caragios, atât de ciudat Sunt aproape niște primitivi cei de pe aici Cu trăsături ce aduc cu ale corbilor, Numai când și când, dar rare ori întâlnești cât un chip drăgălaș Care, care pare un climp printre spini Te rog, vreau să-mi pozez, ești atât de frumoasă Teo, Teo, nimeni nu vrea, înțelegi nimeni doar o bătrână, o dată cu frică Și numai acasă la ea, în beznă din bordeiul ei Nu în afară, în acest minunat peisaj Al dreintei, atât de frumos Atât de frumos Pe mușchi tonul de un verde auriu Pe pământul de un violet cinușiu Întunecat bătând spre roșu Nimeni nu vrea să-mi Și peisajul... Peisajul... Tonuri de un albastru sau galben De o nespusă puritate Lângă verdele micilor Lanuri de greu Tonuri negre Petrunchiurile jilave Contrastând ploaia de aur a frunzelor de toamnă. Un cer fără pată, Luminos, nu alb, Ce de un liliachiu sfidând orice analiză, De un alb în care vezi fugărindu-se roșul, Albastrul. Un alb. Un alb în care vezi fugărindu-se roșul, Albastrul, galbenul, Un cer care oglândește totuși, Pe care îl simți pretutinde deasupra capului, Un cer străveziu, care se armonizează cu negura vaporoasă de dedesubt. Nimeni, nimeni nu vrea să-i pozeze. Doar o bătrână, o singură bătrână, de care rădeau apoi cu toții. Teo! Desțelenită Ștearsă Ca umbra Nesfârșită Câmpia Fără de hotar Cu soare sterpărzând Un disc de var unde încotiri Pe râul pustiu Ce măluș crește Cu inima străveche Pământ În acest peisaj, în intimitatea Cea mai tăinuită a pământului. E ceasul bun Când lampi se aprind pe rând Ce liniște -i. Ce calm Îngâietor În seara asta auzi Ușor un fulg plutin de ceasul bun, Lumina când s-aprinde Și ne vorbim, ne povestim de toate, De fructele din pom ce le -am Ursula Nu are nicio importanță că m-ai domnule Vincent. Dar eu, eu sunt Ursula. Erai poate prea timit și prea sălbatic în același timp. Și eu, domnule Vincent, eram logodită. Dar știai asta, domnule Vincent. Și. Nu te iubeam, dar să dăm totul uitării, ce zici? Cred, domnule Van Gogh, că ar fi fost mai bine dacă n-ați fi călcat niciodată pragul casei noastre. Grăbesc să-ți spun că nu sunt tablouri în bolinaj Și că, în general, aici Oamenii nu știu ce e un tablou Zilele din urmă, de dinainte de Crăciun Au fost întunecoase anins Totul aminteat de tablourile medievale a lui Brăgel Și de multe altele care au izbutit să exprime Într-un mod atât de izbitor Efectul caracteristic al roșului și al verdelui Al negrului și al albului sunt pe aici niște drumuri desfundate pe margini cu mărăcini și cu bătrâni copaci răsuciți, cu rădăcini fantastice care seamănă în totul cu drumurile dintr-o acva foarte de Dürer, Cavalerul și Moarte. În zilele din urmă, mai cu seamă, a fost interesant să privești seara pe săpada albă în ceasul amurgului pe lucrătorii minelor întorcându-se pe la casele lor. Oamenii aceștia sunt negri, ne de întregul când ies din, din mine la lumina zilei Parca fi niște coșari Locuințele lor sunt în general mici Mai degrabă niște colibe Risipite de-a lungul drumurilor Desfundate prin pădure și pe povărnișul colinelor Aici, acolo, se mai văd acoperișuri de case învelite cu mușchi Și în faptul serii Ferestrele cu ochii mici Arunc o lumină plăcută Da, asta e viața noastră a minerilor din Borinaj, domnule pastor Van Gogh Aici la noi nu suntem nici măcar sclavi, suntem animale Coborâm în adânc de la trei dimineața, ne tragem sufletul numai în cele 15 minute cât mâncăm Iar în tot restul timpului dăm îmbrânci până seara Acolo jos în minele noastre e beznă și zăduf Trebuie să muncim goi și aerul plin de pulbere de cărbune și de gaze otrăvite nu ne lasă să respirăm N-avem loc să stăm în picioare În galerii, domnule pastor Ca să scoatem cărbunile Trebuie să muncim în genunchi Ori frânzi de la mișloc Of, domnule pastor Van Gogh Domnule pastor Van Gogh În fiecare zi din viață Suntem la un pas de moarte Asta e traiul nostru Și la urmă O groapă în cimitirul de peste drum Ca să putem uita de toate Amintește-ți de noi În predicile dumitale Bunule domn pastor Van Gogh. Dragă teu, Astăzi am văzut-o pe verișoara Chei O oh, să fim buni și simpli oricând Și orice zi Lumina ei și harul ne toarne în potire. E prima dată când o văd pe verișoara mea chei. Aproape nici nu știam că poate exista o ființă atât de frumoasă pe lume. Doamne, simt că eu... crezusem bucuria de mult că mi i sfârșită, asemenea unei soare mult prea devreme stins. dragă teo. Astăzi am văzut-o pe verișoara Chei La ce te gândești, vere, Vincent? Parcă o fundat în gânduri Da, mă gândeam... Mă gândeam că lui Rembrandt i-a și plăcut să te picteze verișoara Chei Parcă lui Rembrandt îi plăcea să picteze numai femei bătrâne și urâte, nu e așa? Nu, nu, nu, a pictat bătrâne frumoase, femei sărace sau într-un fel nefericite, dar... Pe care le nobila. Iartă-mă. Am spus o prostie. Înțeleg ce spui despre Rembrandt. Când zugravește bătrânii aceea cu fața aspră, pe care sunt tipărite suferința și înfrângerea, el scoate la iveală esența frumuseții. nu așa, Venson? Și acum. Acum să-ți fac cunoștință cu soțul meu? Nu? Nu știai că sunt căsătorită? Da, uite și pe băiatul meu, are 2 ani. Am iubit o soare Luminați de vânt Fierbinte, dulce artam solemn solemnă îndrăznise captiv Să te închidă în versurile înscris Ca spicul copt de aur Larg unduind în vânt Mă cheamă Cristina pe tine Lucrezi aici la Haga? Da Și ce faci? Sunt pictor ho, ho, Și asta e tot o de iad, nu-i așa? Mm, câteodată Dar ce te gândești, eu? Că trebuie să pleci neapărat din Paris Undeva unde să te simți cu adevărat tu însuți Să fii tu Să te rupi de școală Să fii cu adevărat pictor Vensan Aș fi plecat în Africa Africa e prea departe și tu trebuie să picteze repede Cât mai repede Dar vreau soare, Teo, înțelegi? Îl vreau cu dogoarea și puterea lui Cu puterea lui cea mai cumplită L-am simțit toată iarna, chemându-mă spre el Ca un magnet uriaș Cât am stat în Olanda, habar n-aveam ce înseamnă soarele Acum știu că nu poate exista pictură fără el Soarele arzător Cred că el e acel ceva care îl bisește care, care mă va duce la maturitate Poate să plec în Provence. Mi-a spus și Sezan În sud soarele mi-a fierbinte și mai curat aerul decât în oricare parte a lumii. Soarele! Teo! Mi-e dor de soarele din Sud! Dragă Teo! Am plecat în Sud, la Arl. Ți-aduc frumosul, viață! Câmpiile sublime, Aspilă-le vigoarea Și dulcea prospețimii. Miresm de ismă-n și în carnea mea acum, Ia aerul, Lumina și întregul lor parfum. dragă Am plecat în sud, la Arl. Îți voi scrie imediat și ajung. Am pus câteva tablouri de ale mele pe pereți ca să nu mă uiți. Te îmbrățișez, Vincent. Peste ani, printre ani, când într-o pânză de se țes în jurul omului cu părul roșu, cu ochii verzi și mari, întrebările indiscrete a celor din jur, chinuitoarele pătrundere în viața celui care odinioară vrea să înțeleagă esența minierilor, cauzele ei, și-a lepădat haina de pânză bună pentru zdrențele minerului din borinaj și perna și-a înlocuit-o cu malderul de paie. Atunci omul înțelesese nevoia luminii, și neavând cum să o aducă în palme Cu adevărat să o dăruiască celor umili I-a dat chip de flacără și de astru În veșnică mișcare în pânzele lui de mai târziu Întrebările celor din jurul său însă Aceleași prea multe îndelungi Că sunt monoton, pătrunzător Ca imensele văluri de ceață peste liniștea câmpiei olandeze Margot Venea spre el, prin aceste cețuri, cu vârsta ei mai mare decât a lui însă, dar cu dorința femeii de a se încrede în pictorul acesta ciudat, aspru și totuși bun. Familia ei însă adunată în jurul mesei, privindu iscodindul. l Știu foarte puțin despre dumneata, domnul Van Gogh. Și puținul pe care îl știu nu ce este deloc favorabil. De cât timp te ocup cu pictura? De trei ani. E, și încă n-ai obținut niciun rezultat? Te-ai gândit cât timp va mai dura până să devii cunoscut? Nu știu. Cu, cu ce te-ai ocupat înainte de a te ocupa de pictură? Specialist în artă, profesor, vânzător într-o librărie, student în teologie și predicator. Și ai dat greș în toate? Le-am părăsit rând pe rând. De ce? Nu eram făcut pentru ele. Nu eram făcut pentru ele. Teo, ce să fac? Unde ești? Tata a murit. Sunt singur. Sunt singur." Pe mormântul lui din grădina lângă vechea să plutește o liniște adâncă, o liniște dureroasă de așteptare și pioșenie, ca un lui Mile." În liniștea vieții de la țară găsea singura realitate de plină și nemuritoare. În pictura realistă a lui Millet, descoperise lumina timpurilor. tăcerea gravă a pământului răscolit cu ploguri vechi, tristețea nemărcinita țăranului a plecat spre țărână, căutându-și o bucurie pierdută de mult, țipătul oprit pe buze să nu destrame liniștea de seară, peste care clopotul anunțând angelusul, aducea împăcarea unei singure ființe. De aici, culorile ale picturii de început, Cenușiul amar al zilelor fără soare Răgătea, o spune mai să pleci de la firma Gupil? Nu, totuși nu plec Cu toate că și ei urmăresc profituri mari de pe urmartei Dar într-o bună s ar putea să-mi încredințeze conducerea uneia din sucursale Și dacă se va întâmpla așa Am să încep să-i prezint publicului spre vânzare Pictura impresioniștilor Impresioniști? Ah, cred că am mai văzut scris undeva acest cuvânt Cine sunt? E vorba de niște pictori mai tineri care s-au adunat la Paris Edouard Manet, Degas, Renoir, Claude Monet, Sisley, Courbet, Lautrec, Gauguin, Cézanne, Seurat De unde și-au luat numele de impresioniști? De la expoziția din 1874 de la Nadar Claude Monet a expus acolo o pânză pe care a intitulat-o Impression Soleil Levant un critic de la un ziar lui Leroy A numit-o expoziția impresioniștilor Și numele a rămas da. Și lucrează în culori deschise sau închise? Oh, nu mai deschise Impresioniștii disprețuiesc culorile închise Atunci nu cred că aș putea lucra cu ei Și eu vreau să-mi schimb coloritul Dar am de gând să-l închid Nu să-l deschid Poate că ai să gândești altfel După ce ai să vii la Paris Culorile deschise Galben la prins, albasul la prins Roșul la prins <hă> Poate Poate că date-o, poate că să gândesc altfel. Mirajul sudului, dincolo de cețurile și tăcerile câmpilor olandeze, marele tablou oameni mâncând cartofi, imortalisase poemul sumbru în tonuri brune, în aspre de pensul înmuiat în galben livid și negru de funingine A lucrătorilor pământului Rămăseser acum în urmă acolo în Olanda Cele cinci ființe abrotizate de muncă adunate în jurul mesei de seară Lampa cresând din tavan peste ei Cu o lumină palidă Țăranul din stânga învingând furculița în cartofia aburind Cu mâna osoasă cu aproape sticloși în obscuritatea odăi Lângă el Femeia încercând cu privirea să-l recheme, parcă la o realitate tristă. Împăcarea cu soarta a femeii din dreapta, cu ochii ațintiți spre ceainicul din care curge lichidul negru al cafelei, în ceștile duios de albe, scândura cenușii a mesei și silueta tinerii femei pictată din spate cu aburul cartofilor fierbind splutind în jurul capului ca o oreolă. Întâlnirea cu lumina a avut efectul exploziv al întâlnirii a două pasiuni puternice, a unei regăsiri tumultuoase după lungi căutări. În pânzele lui Van Gogh, această întâlnire de medii diferite, cețuri și neguri pătrunse vigilios de soarele Franței, trecute prin sensibilitatea pictorului, dând nașteri la ciocniri violente, la pasiuni puternice, la tulburătoare și amățitoare vârteși rotindu-se, căutându-se și respingându-se, asprime și poezie de Valma, soare și săpezi. Cețuri și vânturile sudului. Dragul meu Teo, am avut o săptămână de muncă strânsă și încordată în lanuri de grâu inundate de soare. Înțelegi ce rol important joacă în acest tablou culoare Până acum, singurătatea nu m-a obosit prea mult. Am găsit atât de interesant soarele puternic și efectul lui asupra naturii. Dragul meu, Teu, Mediterana are culoarea scrumbiilor albastre veșnic schimbătoare. Nu se știe niciodată dacă este verde sau violetă Sau dacă este albastră M-am plimbat o noapte întreagă pe malul mării Pe plaja pustie Nu era atât de vesel, dar nici prea trist Era frumos Cerul de un albastru profund Împestrițat cu nor de un albastru și mai profund Iar alții de un albastru mai limpede Mai pur ca albul albastru al căii lactee Și în adâncul albastru sterele luceau aprins Vers, galben, albe, roșii mai strălucitoare poate decât opalul, smaraldul, rubinele, safirele. Acum îmi dau seama cât de important este pentru mine să rămân aici în Sud, să simt că trebuie să pătrund și mai mult în taină cu lor. În sudul Franței, Vincent s-a întâlnit cu acest miraj al culorii. Pictează tot ce vede, tumultuos, pătimaș, până la epuizarea fizică. Sub soarele torit, prin grâu, pe malul râului Arl, prin pădurile verzi, prin lanurile de floarea soarelui. Soarele, soarele, acel galben amețitor al soarelui care devine cel mai bun prieten al lui Vincent. Galbenul, galbenul soarelui, acum culoarea lui preferată. Galbenul alboriul din pânza podul de peste arl Galbenul rotit ca o pânză de păianjen în jurul lămpilor aprinse din cafeneaua de noapte Galbenul grului copt legănat de vânt din pânza lan de grâu Galbenul trist murind treptat în verdele și alăbastru la din autoportret Galbenul firav în ramurile subțire ale sălcilor și plopilor pânzei vedere din arl Galbenul vesel, optimist, puțin spre roșu pe fundalul pânzei arleziană. Dragul meu, Teo, cu toate greșelile mele, nu sunt așa de ușor de dărâmat, cum se crede. Știu prea bine ce scop am în vedere și sunt prea convins că, apre tu, mă găsesc pe drumul cel bun când pictez ce simt și simt ce pictez. Păi, Margo, dragostea fetei simple de la țară, împotriva căreia se ridică oameni rigizi, conformiști, ai unei provinci împăxită de prejudecăți și misticism. Apoi tabloul acela pictat în culoarea cartofului prăjit, Oamenii obosiți veniți de la câmp strânși în jurul mesei de seară. Van Gogh pictase în pânza oameni mâncând cartofi propriul lui Angelus. Izbuti să se prindă ceea ce nu piere în ceea ce piere. Acum țăranul din Brabant nu va mai muri niciodată. Și mai târziu, pictura lui Rubens, arta japoneză, arta impresionistă, aceste evenimente în viața lui puneau capăt unui anumit fel sentimental de a înțelege pictura. Dispăreau astfel din pânzele lui Van Gogh, sentimentul anecdotic, în care subiectul jucarului principal, precum și execuția întrăsături croase, expresive, spre impresiona mai ușor ochiul. Dispărea apoi coloritul sumbru și trist, specific picturi olandeze. Soarele din Arl, era preludiul unei înnoiri, unei contopiri pătimașe a pictorului cu seva culorii. Apoi... Dragă Teo, știam într-adevăr că Gogen călătorise, dar nu știam că fusese adevărat marinar. Trecut prin toate greutățile, a fost cu adevărat gabier la cafasul catargului și adevărat matelot. De aceea îi port un strașnic respect și am întrânsul o încredere desăvârșită. Ale dacă trebuie să-l comparăm cu ceva, anumite asemenele cu acei pescari din Islanda descriși de Loti. Cred că asta te va impresiona la fel ca și pe mine Apoi Va veni la Arl și Gauguin Gauguin? Gauguin vreți să spuneți, adică ticălos? Așa îi spuneau toți albii creștini din insulă Căci nu ne iubea Mi se pare că astăzi talentul lui e lăudat pretutindeni Dar eu Eu ca episcop N-aș fi putut crede pentru nimic în lume În tabloul acela pe care Și l-a intitulat Sfânta Maria Auzi? Auzi Sfânta Fecioară cu obrazul galben și părul violet. Și apoi, auzi, dumneata, toate personajele lui erau goale, goale, fără nimic pe ele. Eu? Eu sunt Tananui. fica lui, a lui Coche, cum mi se spunea. Nu l-am cunoscut însă. Știu că m auzit că era un alt puțin nebun și care de dimineață până seara mă saci de copra cu tot felul de culori. Coche? Coche ne iubea mult pe noi cei din insulă. Era un adevărat tată pentru noi, indigenii. Ne ajuta el care era atât de sărac, iar noi îl respectam căci era singurul alb venit în insulele noastre, fără gând să ne tragă pe soară. Dacă eu am acum o bucată de pământ, asta nu mai datorită lui Coche. Tatăl meu era prieten bun cu pictorul, îi datora recunoștință. Într-o zi, valurile oceanului au acoperit locul unde se găsea casa noastră. Coche, ne-a dăruit o bucată din pământul lui. Dragă-te om, e foarte interesant ca om și am toată încrederea că noi doi aici vom face lucruri minunate. Muzica aceasta e suavă. Poezia degajată prin intermediul culorii are adâncim nebănuite și ceva de sunet vegetal, de mare intimitate și de stăinuire lirică, de umbre și lumini. Gauguin s-a desprins însă curând de acest miraj al umbrelor și luminilor. Apoi lungile dispute cu Van Gogh acolo, la Arl, și unul și altul, desprinzându-se din cercul impresionistilor pe care îi socoteau de acum îmbătrâniți, își căutau un drum al lor, dictat de temperamentul lor. Vulcanic, pătimaș, exploziv al unuia, la celălalt, mocnind până la durere, dorința de a evada spre culorile aprinse, revărsate din plin pe pânză. Și omul, omul să fie prezent pretutindeni, omul înconjurat de culori, contopindu-se frenetic cu albastrul și roșul și galben. Goghen a învăța să degresez tablourile împăstate, spălându-le din când în când. Acelea pe care le-am trimis, le separ tuturora că sunt lucrate prea în grabă, nu neg, și voi trece la oarecare schimbări. Îmi pare din calea afară de bine că am o și atât de inteligente ca lui Goghen și că îl văd lucrând. Vei constata că unii vor impota lui Goghen de ce nu mai face impresionism. Sper într-adevăr că vom fi într-una prieteni și dacă ar izgutit să temeze un atelier tropical, cum visează el, ar fi minunat. Opera trebuie să fie în primul rând decorativă, o expresie ornamentală să împodobească suprafața picturii. Personajele mele să se acorde complet cu natura care servește de cadru, natura care trebuie să capete un emotiv real, aproape o expresie omenească. Nu-mi mai place calmul pictorilor impresioniști Acea așteptare îndelungă în fața motivului Pentru a surprinde momentul divin al culorii Nu-mi place lipsa aceea de exaltare și de strigăt, pătimaș Uite, uite, uite, chiar și tu, Manson Pictezi prea repede, uimitor de repede în aer liber Și nu vrei să pierzi nimic din tot ceea ce vezi și simți în clipa aceea Două temperamente deosebite, două firi capabile să se epizeze reciproc Zile și nopți la rând, în discuții duse până la cruzime Victoriei pe care admira Gauguin îi disprețuia Vincent. Ceea ce adora Vincent înjura Gauguin. Ar fi putut discuta liniștit, prietenește, despre orice altceva, dar pictura... Era pentru ei ceea ce sunt aerul și apa pentru viața Nu no, no, Vincent, Vincent N-ai să ajungi niciodată, pictor Până ce n-ai să înveți să privești natura Apoi să fugi din mijlocul ei Să te închizi în atelier și abia acolo, la rece Să pictezi ce ți s-a întipărit în minte Eu te gândești la ce a spus de la Croa no. Oarecum da E mai bine să pictezi din memorie, a spus el În felul acesta, opera va fi numai a ta Senzația ta, inteligența și sufletul tău Vor supraviețui ochiului amatorului Nu vreau să pictez la rece caragiosule Nu înțelegi? Nu vreau! Vreau să pictez cu sângele în crocot. De asta m-a afluit Ma, Și asta e tot o predică de-a ta de când erai popă. Ah. <laughs> N-ai să uiți dată că ai fost popă. Pictura e culoare, linie și formă, nimic altceva. Pictorul poate înfățișa ceea ce este decorativ în natură, atât și nimic mai mult. Și apoi, cine a spus că trebuie să cauți opoziția culorii? <laughs> tu concepi armonia coloritului unui tablou bazându-te în special pe opoziția din între culori. Dar ce poate fi mai frumos la un artist decât să facă să discearnă într-un buchet de trandafiri nuanța fiecăruia? Caută, caută armonia și nu opoziția, caută acordul și nu șocul. Artă decorativă, sigur, be. dacă asta e tot ce înțelegi tu din natură, întoarce-te mai bine la vechile, da, la afaceri de bursă Bine, bine, da. bine, bine, bine, am să mă întorc, am să mă întorc, dar să știi. Că voi veni să-ți ascult toate predicile tale, duminicile Ce altceva înțelegi tu prin natură? Mișcarea, Gauguin, mișcarea, ritmul vieții ha, ha, ha, ha, Ai nimerit-o Când pictez soarele, vreau să-i fac pe oameni Să-l simtă, să-l simtă cum se rotește Cu o iuțeală uimitoare, înțelegi? Împrăștind În lumină și, și valuri de arșiță cu o forță uriașă Când pictez un land de greu. Vreau ca oamenii să simtă atomii din grâu Cum își croiesc drumul spre deplina lor într-o pare Gata să plesnească Pictândul măr Vreau ca oamenii să simtă zeama fructului pulsând sub coaje Și semințele încercând să răzbească afară ca să dea rod Privește via asta, Goghe Strugurii Strugurii sunt pe care să plesnească Să te împroști în nostru zeama lor uite te bine la râpa asta Vreau să-i fac pe oameni să simtă milioanele de tone de apă care au săpat malurile. Când pictez portretul unui om, vreau să se simtă întreaga desfășurare a vieții lui, tot ce a văzut, ce a făcut și a suferit. Unde vrei să ajungi? Uite ce vreau să spun, Paul. O goarele care fac să crească grâul și apa care se prăvălește la vale, pe coasta râpelor, seva lui și viața omului așa cum trece peste el, sunt toate unul și același lucru. Trăsătura comună a întregului univers este unitatea ritmului, un ritm după care jucăm cu toți, oameni, mere, râpe, o goare arate, căruțe, printre lanuri de grâu, case, cai și de deasupra tuturor soarele. Materia din care ești făcut tu o să apară mâine într-un strugur, într-un strugure, pentru că tu și cu strugurile sunteți una. Când pictez un țăranul trudind pe câmp Vreau să arăt cum țaranul pătrunde în țărâna câmpului La fel ca grâul și cum, la rândul ei, țărâna câmpului pătrunde în el Vreau să se simtă cum razele soarelui pătrund în țaran, În câmp, în grâu, în plug, în cai În aceeași măsură în care aceștia se întorc din nou în soare Când încep să simți ritmul unanim În care se mișcă totul pe pământ Atunci... Încep să înțelegi viața. Certurile deveniseră din ce în mai dese. Soarele puternic din sud, amărăciunile, patima picturii, munca neobosită. Uneori 4-5 tablouri pe zi L-au ipuizat Crizele de nebunie izbucunite din ce în ce mai des L-au găsit atât de singur Gauguin plecase în urma altor și altor scandaluri Cu același beci cu care Vincent își amenințase prietenul Și-a tăiat el urechea dreaptă l acum copiii cu degetul Aruncau cu pietre în geamul atelierului lui Ambiasculat din pat lucrează din ce în ce mai febril. Mai cu seamă, nu trebuie să-mi pierd vremea. Să ne urmăm, deci, munca mereu. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și va fi iar, primăvară. Va picta iar. Ramuri mari de migdal în floare pe un cer albastru. Pensa, Venza! Ai citit ultimul număr din Mercure de France? Citește-l, citește-l repede Albert Orierci? Da, criticul de artă Albert Orierci scrie despre tine Operele sale strani, foarte puternice și înfrigurate Adânca și aproape copilăroasă lui sinceritate Ceea ce individualizează opera sa în întregime este excesul Excesul de forță, de nervozitate, violența în expresie Categorica sa afirmare, în caracterul lucrurilor, în simplificarea desacutezătoare a formelor, în insolența de a previsoarele soarele drepte în față, în impetuozitatea de desenului și culorii sale, până în cele mai mici particularități ale tehnicii sale, el se dovedește a fi o ființă puternică, un bărbat, un îndrăsneț foarte adesea brutal și uneori naiv de delicat. Vigurosul și fantasticul colorist care macină aur și pietre prețioase, pictor al acelelor meleaguri, al strălucirilor, al soarelui arzător și culorile orbitoare. Dar exagerează, exagerează, nu, astfel de lucruri trebuie spuse despre o iar despre mine doar ceva în mod foarte secundar. să mai spun că nădăjduiesc să continui să cred că nu pictez așa, ci că văd din asta mai degrabă cum ar trebui să pictez. Articolul lui Orie m-a încurajat, adică, da, dacă aș îndrezi să mă iau după el, să încerc să ies mai mult din realitate și să fac din culoare un fel de, un fel de muzică de tonuri, așa cum sunt unele tablouri al lui Monticelli. Dar mie mi-e atât de drag adevărul și strădania să pictez adevărul încât cred, în sfârșit, cred că prefer să fiu cizmar decât muzicant al culorilor. În orice caz, căutând să rămân adevărat, este poate un leac pentru a lupta împotriva bolii care tot mai continuă să mă ne dragă Teo scris de multă vreme, tocmai fiindcă având să lupt împotriva bolii și să-mi potoresc mintea, nu prea mi era poftă să discut. Lucrând liniștit de tot, frumoasele subiecte îmi vor veni în minte de la sine. Trebuie într-adevăr mai ales să prind puteri, luând contact cu realitatea, fără vreun plan conceput dinainte, fără prejudecăți pariziene. M-am lăsat de ajuns de atmosfera Mâncerelor și al invenților. Poate era prea târziu? Poate prea târziu își amintiseră criticii de el? Și iarna de venit. Pe cer... Au prinsă crape câmpiile ațipite, încet, vers, povărnișuri de nea sunt contopite. Cu crengi subțiri, ca ghiare de harpi ascuțite, de sișuri negre, și fic Ați în fig întregător. Îți pare cânzări, fiare se frâng sornitor și vezi cum se destramă frunzișuri cu Ca aș putea dovedi într-o zică că nu sărăcesc familia, lucrul acesta m-ar mai ușura. E frig, bate mistral Acum nu mai pot picta măslini. Voi picta munți? Munți și chiparoși. Dacă n-ar picta, Penson ar pierde totul. Iar pictând, se distruge și mai tare. Munca nu-i aduce alinare decât ca să-i biciuiască și mai tare sensibilitatea. Izbognește criza prevăzută. Într-una din nopți, merge până la fereastră să privească cum ninge. Teo! Dragul meu, Teo! Niciodată, auzi? Niciodată natura nu mi s-a părut atât de emoționantă, atât de plină de simțire. Mă duc, fără de țintă, mă duc și sfericit, fericit. Calc mândru îmi place lumea și bolta argintie îmi pare că Uite, uite cum se prezintă o pânză pe care o am înaintea ochilor acum O vedere a parcului din jurul casei de sănătate Unde mă aflu? La dreapta o terasă gri O aribă casei Câteva tufe de trandafiri desfoiați acești copaci înalți se desprind într-un cer de seară Cu dungi violete pe-un fond galben. Pe sunt copaci bănci de piatră goale, Menșor ce Cerul se resurrânge, Galben Era un copac la marginea câmpului Acolo unde lumina soarelui, lovindu-se de tulpină Nu izbutea să risipească cercul de umbră Răstignit pe pământul uscat de arșiță era un copac acolo În umbra căruia pictorul acela ciudat Abia ieșit din ospiciu Picta pânza ciori deasupra unui lan de Era un copac acolo La umbra căruia omul mână uscată Cu trecete tremurătoare, Va citi o scrisoare primită de la fratele lui Fratele și unicul lui prieten Dragul meu, Vincent, în sfârșit Una din pânzele tale a fost cumpărată cu 400 de franci E vorba de via roșie pe care ai pictat-o la Arl primăvara trecută Felicitări, băiete În curând, pânzele tale se vor vinde în toată Europa La celălalt satanic al ciorilor Și ochii aceia verzi, obosiți Obosiți, dar verzi ai pictorului Cu numele de vensă. Și acest Vincent venea adeseori aici să privească grâul Și aerul îmbâxit de soare Să-l simtă apăsându-i pieptul a venit și azi. struncinat, obosit, amețit de boală, copleșit, torturat. A țipat glontele ieșit din revolver. Ciorile din crângile copacului au zburat speriat. Peste omul căzut... că nu au fost la o atâta albastru și atâta verde, și roșu, și galben, negru nu mai era. toată viața pentru ea. Și mințele aproape. Aș se pot muri acum, Teo. Era iulie anul 1890. A murit și Teo doar după șase luni. Cei doi frați odihnesc unul lângă altul în micul cimitir din oberziuroas. Cât am iubit o soare luminați, plin de vânt fierbinte, dulce, artam soleună se captiv să te închidă în versurile-mi Ca spicul copt. Larg, în vânt. Ați ascultat emisiunea, scrisori către teo. De Vincent Van Gogh Versuri de Emil Verharan În distribuție Virgil Ogașanu, Mircea Albulescu, Alexandru Repan, Adina Popescu, Sorin Postelnicu, Mihai Velcescu, Boris Petrov, Răducui Țcuș, Sorin Gheorghiu, Marina Maican Regia tehnică, Inginer Tatiana Andrei Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia artistică, Titel Constantinescu